Poezis Când dolarul a făurit acest mic culcior smerit, el n-a zis nici, au, mă doare, nici, aș vrea să fiu mai mare. Tot așa s-ar cuveni și noi toți nesmerii sub mâna lui Dumnezeu și să îl lăsăm mereu, în înțelepciunea sa să facă din noi ce vrea, dar când batem din picior și strigăm, nu vrea ulcior, când cârtim și-mi facem bot, treaba iese prost de tot, toate oarele puhoi se sparg drept în cap la noi. Broscuța Teofila Pe câmpie lângă lac sta la umbra unui fag o mică broască testoasă ce privea nesățioasă apa lacului, în care cerul tot cu nori și soare se oglindea din înălțime. Și cumea, precum știți bine, fiindcă avea gâtul scurt, privește doar în pământ. Credea fără doar și poate că cerul și-a de sub ape. Și zicea, cât de frumos este să privești în jos și în subun sub bun te verzi, să poți cerul să-l vezi cu nori albi pe fund de lac, ori stele sclipind și rag. Și ne spus de bucuroasă, micuța broască țestoasă, Teofila pe al ei nume, numai conținea spune, că de drag și de aproape îi e cerul de sub ape. Fagul prietenului care creștea cu crengile în soare, știa că nu e așa, și că ceea ce vedea în apă broasca țestoasă era doar o umbră ștearsă a cerului minunat ce se întinde înalt. Și însă că broscuța, niciodată sărăcuța, nu putea privi însus, în sus, el nimic, ca nu i-a spus. Într-o zi, pe când ședeau, amândoi și povesteau, a apărut de după un dâmp un copil. s opri pe câmp și necunoscând cei mila, când zări pe Teofila, o lovi cu răutate. Broscuța căzut pe spate, cu carapacea strivită și rămas așa zdrobită, cu piciorușele în sus. Apoi copilul s-a dus. Fagul prietenului bun, văzându-o zăcând în drum, a început crengile a -și frânge și deasupra ei a plânge, cu lacrimi de frunze moi dar Năuc văzu apoi că, deși cea strobită, broscuța zâmbea uimită. Trupul șorului între cere se chitcise de durere, dar ochii blânzi și curați erau parcă luminați, de o putere peste fire. Și deodată, într-o sclipire, fagul dezlegă misterul. Broscuța văzuse cerul, cerul cel adevărat, ce se întinde în înalt. Nu-i nevoie, credea spune, mai mult despre ce anume, am vrut, de fapt, să vorbesc, începând să povestesc despre un fac și o testoasă. E o metaforă frumoasă, iar sufletul cu care Dumnezeu are o lucrare, la început foarte amară, grea ca pietrele de moară, însă mai apoi se nină, fiindcă e cale spre lumină, spre raiul cel frumos al dragostei lui Hristos. Că nu ești în suferință, socotești cu ușurință, că vezi cerul și nu știi că ceea ce îți pare a fi cer e doar o umbră vagă. Numai când durerea întreagă îți pătrunde adânc ființa și îți cunoști neputința, doar atunci cu ochi curați, de multe lacrimi spălați, vezi cerul cel luminos și trăiești tu cu Hristos. Despre cele ce v-am spus, scrie și un stareț rus, cu putere în cuvânt căci el însuși a zăcut, ani îndelungați în boală, iată ce a scris pe o coală. Am însetat să-L iubesc pe Dumnezeu din adâncul inimii. Dar cum poate iubi cineva pe Domnul? Am încercat toate căile deja știute, adică de a face bine și de a fi milostiv cu aproape. Am răbdat foame și frig, tăinuindu-mă de alții. Am luat de făi mari, strângându mă să-mi iubesc vrășmașii. Dar tot nu am simțit în suflet dragoste de Dumnezeu. Și-a plăcut Domnul meu să cad bolnav, stareți a zăcut cinci ani la pat. Am făcut multă pocăință și m-am bucurat văzând că păcatul începe să își piardă stăpânirea asupra mea. Cu cât mai mult sufeream, cu atât mai mult mă bucuram. După ce primeam sfintele taine, inima mi se umplea de recunoștință pentru Domnul. În acesta s-a descoperit icoloșiei mele dragostea nemăsurată lui Dumnezeu pentru lume, în răscumpărarea neamului omenesc. Dragostea aceasta a început să se facă singură, cunoscută în mine, cu astfel de tânjire după Domnul, antegi mele ființe, încă nici nu mai simțeam durerile. Lacrimi de mulțumire curgeau și roai din ochii mei. Nu mai aveam nevoie de hrană. Îmi venea greu să mai primesc vizitele altora. Eram fericit, rănit de dragostea pentru Domnul. Aș vrea chiar să rămân veșnic singur și să sufăr. Nu mai se pot fi cu el și să mă umplu de iubire pentru Domnul. starețul Gavril Zireanov. Cineva în dar mi-a dat un mic clopoțel pictat, cu iz de copilării. dar am luat și pildă vie. Deși stă cu capul în jos, este foarte veselos și, deși toți îl lovesc, el scoate sunet ceresc. Clopoțel din nu-ți merit, nu degeaba te-am primit Floarea de cireș Floarea albă de cireș e o pildă fără greșe. Iată atât de delicată, smerită și parfumată, încât stând să o privești, nu poți să nu te gândești Cât de neasemănat, de frumos și delicat, de lin și neprihănit este cel ce a întocmit Și atunci te rogi așa, Doamne, dacă-i voia ta, sufletul mi și pe ramui să te țești Din firul de rugăciune al prea dulcelui tău nume, ca o floare de zăpadă, Doamne, fămă olivadă. Ați ascultat versuri din volumul poeziei cu parfum de isihie în lectura Mariei Izotic, 10 ani din București.